פרק י' וייקח שמועל את פח השמן וייצוק על ראשו ויישקהו ויאמר הלא כי משחך אדוני על נחלתו לנגיד ולכתך היום מעמדי ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצלצח ואמרו אליך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 ואחד נושא שלושת כיכרות לחם, ואחד נושא נבל יין. ושאלו לך לשלום, ונתנו לך שת לחם, ולקחת מידם. אחר כן תבוא גבעת האלוהים, אשר שם נציבי פלישתים, והיא חבואך שם העיר, ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה, ולפניהם נבל וטוף וחליל וכינור, והמה מתנבאים. וצלחה עליך רוח ה' והתנבאת עמם, ונהפכת לאיש אחר, והיה כי תבואנה האותות האלה עשה לך אשר תמצא ידיך,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 ויאמר העם איש אל רעהו, מה זה היה לבן הגם שאול בנביאים? ויען איש משם, ויאמר, ומאביהם? על כן הייתה למשל, הגם שאול בנביאים? וייחל מהתנבט, ויבוא הבמה, ויאמר, דוד שאול אליו,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 Vaیه ke maario